11. Most következett utunk fizikailag legkönnyebb, de kockázatokban legveszélyesebb része. A legforróbb nyár perzselt mindent. Ez a a legrosszabb időszaka. A végletekig kiszikkadt föld félméteres repedésekkel volt borítva. A vádi szakura alfa fűcsomói szalmává égtek. Déli kettőkor keltünk át rajta az autónkkal. A lánykereskedők látcsővén át feltűnt előttük szaramra, egy emelkedés oldalában zöldelő oázis, amely felett hófehér bástjával trónolt a citadella szelű garnizó. Írtózatos, levegőtlen hőség forralta a mozdulatlan levegőt. Az erő tetejére épített megfigyelőhely posztja már észrevehette, hogy érkezünk. Valaki, csakis őrmester lehetett, távcsövön átnézett, aztán egyszerre felharsant a riadő kürtje le. Arms! A trombita szakadatlanul recseg, a kapu kitárul, és méltóság teljesen begördülünk az udvarra. Az udvaron fegyverben állt a helyőrség. Az őrmester tisztelgett. Lésszám egy peloton légionista a második századból, kilenc száll de polisz, hét beteg. A kapitány és a hadnagy egyheti szabadságra utaztak, és Szerzsan törner vett át a helyőrség parancsnokságát prezent mon commandant. A szaharai nyárban, ha békésen telik, megszokott dolog, hogy Isten verte kis helyőrségekben a főtisztek, sokszor hetekre magukra hagyják az őrmestert. Hiszen ha ott vannak, tulajdonképpen akkor is az őrmester csinál mindent. Részfejű remekül tudta az egész leckét. Kezet fogott az őrmesterrel, ellépett a legénység előtt, az egyiknél megállt és megszámolta a a gombokat. Aztán pihenőt vezényelt, majd megszólalt. Az újságok megint botrányos dolgokat szellőztettek az őrmesterek kegyetlenségeiről. Állítólag ezeken a távoli pontokon még ma is rettenetes disznóságok, kikötések, siló, kárpadin és hasonló büntetések fordulnak elő. Ha ilyesmit megtudunk, akkor jaj a fejeteknek! Az őrmester megkökkenéséről láttam, hogy Réznek sikerült elevenére tapintani. Régi divat volt a légióban, hogy 5-6 évenként mindenféle európai újságközlemények hatása alatt néhány őrmestert oda a közvéleménynek áldozatul. Egy-két lefokozás, vagy néhányét travó, aztán minden megy tovább ugyanúgy, és maradt a régibe. Részfejű folytatta. Elsősorban azonban keresünk egy kémet, aki a párizsi katonai fegyházból megszökött és a légióba jelentkezett. Biztos tudomásunk van róla, hogy itt van, szaramra erődjében. A neve Jules Bremont. Jules Bremont, itt van, mondkommandant. Beteg? Ha beledöglik, akkor is visszük a kutyát. Úgy kötözze meg a káplár, hogy a csontjai ropogjanak. Oszolj! Sziasztához! A legénység elkullogott, csak az őrmester maradtott. Valahova messzire mentek el az őrmesterrel, majd jó tíz perc múlva hozták Bremont írtózatosan nézett ki. Az udvarra nyíló ablakok telve voltak kíváncsi legényekkel. Brömon zöld volt, rémületesen sovány, halkan hörgött és imbolyogva állt a lábán. Részfejű megragadta a zubbonyát, amely nedves, zöld borított. Te vagy Brömon? Zső Brömon vagy? Felej kutya, mert összetörlek! Ujj, ujj, ujj, mon Kaplar, Káplár, kötözze meg! Hátára kötöttem a két karját olyan szívtelenül, hogy közben a tomporának feszítve a térdemet húztam teljes erőből a háromszoros zsinort. Ezen az emberen még egy hóhérnak is megesett volna a szíve, és nekünk minden nyílt parancsnál jobb igazolás volt kegyetlen eljárásunk, amely nyilvánvalóvá tette, hogy két olyan ember állít, akiket több évtized tanított meg rá, hogy milyennek kell lenni Afrikába a katonai szigornak. Nagyon kellett vigyáznunk száz pár figyelő keresztüzében, de itt senkiben sem támadhatott készség. A mozdulatlanságig megkötözött ember a fal mellett leroskat szépen, mint egy halomronty. Részfejű öltözni kezdett. Rángassa fel, káplár! A fülénél rángassa fel, és addig rúgja, amíg vagy meghal, vagy egyenesen áll. Grande de grande disznó! Vagy ketté hasítalak! És megtörtént a légió naponta ismétlődő emberi csodája. Az elők végső határát messze túlszárnyaló fegyelem érthetetlen tüneménye. A jóformán teljesen élettelen roncs úgy álltott fedetlen fővel hatvan fokos napsütésben, mint a cövek. Mi bajod, disznó? Az igazad, mond, kutya, az igazad, te barom! És ne pislogj az őrmestere, mert czafatokra veretlek! Mintha végtelen távolról, az élet messzi túlsó partjáról jönne, úgy suttogta halódó hangom. Siló! Aztán végérvényesen lezuhant a földre, és nekünk ott kellett hagynunk megkötözve, ájultan a napon, ami igazán próbára tette színészi képességeinket, mert megvagyok győződve róla, hogy részfejű is szívből sajnálta a nyomorultat. Egy párat még rúgtunk beléje, hogy hát ha fel kell, azután részfejű az őrmesterhez lépett. Örmester, Maga vérengző leopárdba oltott bárgyú teve! Hát itt még Siló létezik? Hát maga az, aki alása légió becsületét a külföld előtt? Na megálljon! Megállj, te kanál! Majd én megtalítalak törvénytiszteletre! Ezért kolombe sárba kerülsz! Vezess a Silóhoz! Enavant! mars! A Siló ősrégi arab gabona raktár. Földbe üreg, amelynek keskeny nyílása bejárata, és a fenékig egyre szélesedik. Szóval olyan, mint egy lefelé fordított tölcsér. Törvényen kívül helyezett büntetési mód, amely azonban ma is vidáman dívik. Ezekbe az üregekbe egy korsó vízzel és 800 g kenyérrel belökik a vétkes légionistát, általában többet magával. Az üreg valóságos tanája kígyóknak, férgeknek, és az emberi test melege még nagyobb mértékben csalja oda a dermesztő 5-6 fokos hideg éjszakákon. Sokszor egy hétig is tart a büntetés. Hogy aztán ilyen üregekbe milyen granzziólok játszódnak le... Hányan őrültek már meg, hányan haldokoltak ordítozva a többiek között skorpiómarástól iszonyú radagadt, feketedő karral, micsoda élethalál közelharcokban folytották már meg egymást az utolsó vízért, azt emberi fantázia úgysem érheti fel. Tíz közül ritkán jön ki őt élve. Négy ember került elő az üregből, egy már nem élt. Kettő elvakultan a napvilágtól, hacson csúszott a földön. A negyedik fütyűrészet vakaródzott és endikért. Átlag egy méter nyolcvan magasak voltak, súlyuk lehetett 38 -42 kilo, 42 kiló. Szóval tisztára csontvázak. Örmester, nekem most magát oromba kellene vinnem a falathoz. Az örmester imánkodott, már gazdasági tisztnek számít, tizenkét évet szolgált. Részfejű töprenget aztán megszólalt. Hát nem bánom. Fussa körül 50 szer az udvart, de serényen csinálja, nehogy meggondoljam magam. Három év travót takarít meg! És beléptünk a kantinba. A légió történetébe sok gyászos és hősies nap van megemlítve, de ez a nap örökre belekerül a francia idegen légió analízisébe, mint a legvidámabb, legderüsebb napja ennek a szomorú katonai alakulatnak. A helyzet ez volt. Az őrmester összeszorított fogakkal, verejtéktől elöntve rohant a merőlegesen tűző korai utáni napsütésben, a 70 fok felé járó szaharai hőségben körül az udvaron. Az ablakokban vidám katonák nézték boldogan. Fogadásokat kötöttek, és derűsen lobogtatták feléje zsebkendőiket. A nyelve kilógott, már kétszer is felbukott. Részfejű időnként megjelenve a kantin ajtajába oda kiáltott neki. – Hé, hey, náludjon aludjon magad is, no! Aztán visszament. Egy érzelmes fiatalember virágot dobott le, és marcon a vénbakák a boldogságtól sílva ölelgették egymást. Az őrmester futott. Az ötvenedik után betámolygott a kantinba, és haptákba állva, de hörögve, sípolva jelentkezett. Ruhája ázottan tapadta testéhez. Részfejű barátságosan megelégedetten bólogatott. Nagyon kedves volt, most legyen szívest ugyanezt még egyszer, de ne aludjon az istenit magának! A katonák kórusban vidám dalokat énekeltek, és az őrmester csak futott. Már vérbe borult a szeme, elsötétedett előtte minden, de futott, mint az arénába agyonhajszolt bika. Részfejű szomorú lemondással sugta nekem. Sajnos ezt nem üti meg a guta.